evo na sre sume ispod tvoje zastave užitojeno nosimo, kuran sunnet slijedimo bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin was salatu ala sayyidina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in Rabi šrahli sadri i vesirli amri vahlu lukdata min lisani javqahu kavli sadakallahu lazim dragi poštovana braće u islamu i cjenjene sestre, mi ćemo inša Allah vtala, nastaviti tamo gdje smo stali sa hadisima iz sahihu muslima a stigli smo do kitabu l-đenne knjiga o džennetu ili poglavlje o džennetu uva sifatu naimiha u ahliha i opis njenih blagodati i stanulika jenneta. Oopis stanulika jenneta. Uprome hadisu koga bilježi Enesi ibn Malik radi Allahu ta'ala anhu, kaže se da je rekao Allaho uposlanik sallallahu alaihi wasallam, kao da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Hufati al jennetu bil makarihi. وَحُفَتِنْ نَارُ بِشْهَهَوَاتِ Prekriven je džennet sa mekarihima. Dakle, sa nečim što je teško izvesti. Sad, po teškoćama. وَحُفَتِنْ <hufeti naru> bi بِشْهَوَاتِ <šehevati> A prekriven je nar, odnosno vatra, sa šehvetima. Sa pohotama, strastima. Iz ovoga hadisa vi svi možete jasno zaključiti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 koji mu ide, koji mu teži i on ga na taj način primamljuje. Kao što je rekao Allahu poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, mi smo taj hadis, činim se citirali, da je, jel tako, onaj za vjernika, za vjernika ovaj svijet, siđn, et dunja siđnul mu'mini, vo džennetu To smo ranije spomijali u jednom od prethodnih Da je, dakle, džennet za vjernika, da je to prosto zatvor, jer on ne može da se opusti kao što to kafir radi.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 s.a.w. jasno ovde napominje, napominje da bez žrtve nema pravog muslimana. Bez žrtvovanja nema pravog zadovoljstva. Jedino musliman kada se žrtvuje u ime Allaha s.a.a. osjeti zadovoljstvo u svome srcu. Osjeti jednu posebnu čast i radost kada zna da je on zbog Allaha s.a.a. ili zbog njegovog poslanika ili zbog njegove vjere da je ostavio neku blagodat na ovome svijetu.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 i sebe ilustrirati u svojim glavama. To je samo da nam se približi ono uživanje koje imamo na ovom svijetu. A tamo ćemo imati ono što se govori u ovom posljednjem od hadisu, odnosno u hadisu. Sufjan prenosi od Ebu Zinada, on od Aredža, on od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala da je poslanik sallallahu alayhi wasallam rekao: قال قال الله عز وجل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 da Allah subhanehu wa ta'ala rekao pripremio sam za svoje dobre robove ma la aynun ra'at ono što oko nije vidjelo wala uzunun sami'at i ono što uho nije čulo wala khatare ala kalbin bešerin i ono što nije moglo naupasti uopće čovjeku na ovome svijetu Mizdaku zalike fi kitab illahi shodno kaže tome ono što se navodi u ajetu: "Cela atalemu nafsun ma ukhfiya lahum min kurati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun" i, i niko ne zna kakve ih kao nagrada za ono što su činili skrivene radosti čekaju. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon ovi Allahovi wa ta'ala riječi, u ove hadisi kuciji da je Allah pripremio za svoje dobre robove ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo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 Ovo svjetsko vino nije kao džennesko vino. Niti ovo svjetsko grožđe kao džennesko grožđe. Zaključio Ibni Abbas radijallahu ta'la anhu. Jedan od najvećih mufesira nakon poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dakle, ono što imamo ovdje i što imate prilike čitati kroz kurani kerim o procijeđenom ili neprocijeđenom medu, o rijekama mlijeka, o drugim ljepotama koje se spominju,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 šum one vode dženecke koju ovdje ne možemo niti čuti niti dočarati i nema ljepše melodije, nema ljepše harmonije niti sklada od, te, od tog šuma dženeckog e, dakle tih potoka tih ptica koje će tamo biti ono što mi imamo ovdje je samo približavanje onoga što Allah Želešanhu hoće da nam ukaže na to i da mi želeći ovo što imamo sada da priželjkujemo na onome svijetu što ćete vidjeti i sljedećih hadisa koji se budu jel tako spominjali u tom pogledu tako poslanik alehij selam kaže u hadiskog bilježi muslim Buharija i Tirmizi lakabu kawsih adikum fil dženneti khairun mimma tala taleh shamsu au tajrubu tursina kaže ili mjesto luka samo u džennetu luka koji se upotrebljavao za streljanje na lahom putu u džennetu je bolji za vas nego sve ono što sunce od od istoka do zapada. Jednom drugom mjestu Allahov poslanik, alaih i salam, kaže u hadijskog abideži imami, tirmizi, mjesto vašega bića, misli se na bić koji tjera konja na lahom putu u džihadu, bolji je nego sve što sunce od od istoka do zapada, ili u jednom rivajetu sve što je na i dunjalu dunjaluku ono što je na njemu. Ili kada kaže za jednu ženu koja će ući u džennetu,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 I onda će naravno to sve na sudnjem danu Da se dakle pokaže Tačnim ono što je poslanik Sallallahu alaihi ve sellem Već jedne prilike dakle naglašavao Od Ebu Saida al-Hudrija se prenosi da je Vjerovijesnik sallallahu alaihi ve sellem rekao Inna Allahe yakulu li ahlil jannah Allah subhanahu wa ta'ala kaže Stanovnicima jenneta Ja ahlil jannah O stanovnici jenneta Faya kuluna lebbejke rabbena Wasadejke Wal hayru fi dejke Kaže odazivamo se naš gospodaru, a svako dobro je u tvojoj ruci. Fajakul pa Allah reći, hel raditum, jeste li zadovoljni? Fajakul wama vama lana la narda, ya rab, wakad aatajte na ma lam tu'oti hadan min khalqik. kaže ya rabi, kako da nismo zadovoljni?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 Zarima nešto vrednije od ovoga u što si nas uveo, u ovu ljepotu? Fajakul u hillu aleikum ridvani, fela eshatu aleikum ba'dahu ebeda. Pa će Allah reći, kaže, ja sada hala vam činim svoj ridvan, svoje zadovoljstvo. Činim vam, dakle, dozvoljenim svoje zadovoljstvo, fela eshatu alejkum ba'dahu ebeda. I nikada se više na vas neće naljutiti. To je, dakle,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 koje bilježi imam i muslim bavšu ovome svome sahivu. Biće zaklana smrt. Šta to znači? Nema više smrti. I reće se onda stano nismo dženneta, ovi džennetlije, smrti više nema, uživajte vječno u džennetu. A reće se džehnemlijama, ovi džehnemlije, nema više smrti. Nema više smrti, vječan je sada život. I ispaštajte svoje grihe u džehnemu koji ste zaslužili. Pametan čovjek neće dozvoliti da ovo malo jednoga dunjalu kako ga ima da ga utraši na polju džehennemski ti, je tako, koje kakvi kalkulacija koje će zbog koga će otići tamo. Vjernih neće dozvoliti da ovaj život proživi kao hajvan, nego će gledati da proživi život kao insan i bolje mu je 5 minuta kao insan živjeti jer će od toga imati ogromne nagrade na sudnjemu danu. A živjeti kao Haivan kao što mnogi žive,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 a ne na ovim spiritima koji hodaju ovom zemljom i koji žele da njih slijedimo i njihove čerifove, i njihove strasti. Poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, je bdijel oblak. Allah je tijel da ukaže, vidite moji robovi, da onaj koji mene slijedi, ja ću mu pokazati. Allah, subhanahu wa ta'ala, preko svoga poslanika jasno to upozorava. Allah, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, kada bi vi Bili toliko pouzdani u Allahovu u Allahov risku, njegovu obskrbu. Takvim pouzdanjem bili bili kao ptice koje ujutro izađu gladne, a najveće se vrate site. a obzirom da mi nemao pouzdanja, mi čekamo sve da nam dođe od, nekud, od nekoga, sa istoka, sa zapada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 Pogledajte naše sestre, naše žene u ovdje po zemlice, da ne govorimo o drugim mjestima. Da ne govorimo u Sarajevu kada kreneš od Baščarčije do Skenderije, da ne sreteš ni jednu pokrivenu žensku osobu, niti ženu, niti djevojku. Zar to nije sramota? Zar to nije grehota? Zar to nije katastrofa? Mi bi morali da vidimo. Vi znate su najveće svjetske države propale zahvaljujući nutarnjem truhležu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 Problem je, braćo, u nama. Mi da imamo vjere, da nam je vjera iznad za pšenice, krompira, banana, krušaka, jabuka i naranđi, mi bi daleko dogurali. I Allah bio onda mijenjao situaciju, jer kaže u Kurani Kerimu, Allah neće izmijeniti situaciju jednog naroda, sve dovoljte da taj narod ne izmijeni sebe. Allah neće promijeniti situaciju jednog naroda, dok taj narod sebe ne promijeni. Poruka Kurana, Ne treba nikakav političar da nam posebno pametio niti govori, niti neko od uleme iz islamske zajednice, ne treba. Ima šajet i to ti je jasno. Neće Allah promijeniti situaciju jednog naroda, taj narod ne promijeni sebe. sebe. Promijeni, nažalost, nema, osim pojedinaca, ovi fini pojedinaca koje vidimo, falo Bogu, po džamijama i koji redovno slušaju ono što Allah kaže i njegov poslanik, s.a.v. Ostali se natječuju u drugim stvarima i misle da će natječući se u tim materijalnim stvarima doživjeti progres koji im se obećava. Nažalost, tog progresa nema, niti ga može biti bez mijenjanja stanja u sebi. Prva generacija ashaba, Ridvanullahi ta'la, šta su oni radili? Oni se borili za dunjalog. Vi ste vidjeli da je za njih dunjalog bio, pardon, borili se za hiret, za njih je dunjalog bio prašina, kako se navodi u mnogim rivajetima. Prašina.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 a našim radom, zalaganjem, neradom, radom gafletom, ta se žica stalno i naša veza sa džennetom vidite siječe, stalno se siječe. Ako želimo, ko bi da uđemo u dženneti da budemo od stanovnika, jel tako oni je pravi stanovnik koji će ovaj uživati u džennetskim ljepotama kao što jel tako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U ovome kitabu, odnosno u ovome poglavlju Allahov poslanik alejhi selam kaže u rivayetu koga prenosi Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu min ashad min ashad ummati li hubban nasun yakununa ba'di yabda ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa Kaže od najčvršći, najžešći ljudi koji me najviše vole od moga ummeta su oni ljudi koji će doći poslije mene. Poslije mene, dakle nakon prvi generacije i vedo jednog od njih lojalan prema porodici i imovini. Ko bi volio te generacije koji bi voljele da me vide više nego i svoj metak i svoju porodicu. Dakle, mei veći simpatizeri moji, su oni koji će doći nakon mene, prenosim imam muslim, dakle hadis od koji bi voljeli da me vide nego sa svo svoje imanja i svoju porodicu. Sada upoređete vidite Da li bi neko od nas volio da vidi Poslanika sallallahu alayhi wa i da se s njim druži, da njegov sunnet slijedi više nego svoju porodicu, svoj imetak? Paćete vidjeti. Pa stavite to fino na vagu kod svakog čovjeka koji se bavi bilo čim, pa zasio neku stolicu, da li bi on volio da vidi Poslanika sallallahu alayhi wa nego onu svoju stolicu koju ima?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 Dali bi voljeli kršćani da im dođe mu Isa selam bos kao što je hodao u pustinskom pjesku. Oni bi se njega odrekli. A ovamo govori kako slijev je Isusa. On bi im bos došao sa odijelom koje je već poderano. Pa bi vidjeli. Dali bi oni to voljeli. Nema dakle slijedjenja isale i salama kako se govore. Oni ga slijede samo u riječima. Tako i mi slijedimo poslanika alaih salam u riječima. Izgovaramo šehadet i kažemo da je Allahov poslanik, njegov poslanik i njegov vrop. A da li zaista vjerujemo da on poslanik, to se potvrđuje našim dijelima. Jer kad kažemo, ešhadu Allah ilaha illa Allah, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, onda nema drugog Boga, nema drugog božanstva, nema drugog kipa i dola, nema ništa što bi mogao izne njega da bude.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 licem i čelom okrenuti ka zemljem i gurnuti iz tropoštani u džehennemsku vatru ko su to, onaj koji je govorio Jarabi, ja sam ime tebe dijelio kaže, lažeš, nisu ime mene dijelio nego da ljudi kažu vidiš kako ima, kako je bogat, kako je drežljiv mašala što dijeli zbog toga si dijelio, a ne zbog Allaha muđahid koji kaže, ja se borio Jarabi, na tvom putu kaže, lažeš, nisi se borio na mom putu nego se borio da ljudi kažu vidiš kako je hrabar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 I volio da te vidi u tabutu, nego da te vidi da nastupaš plema nečemu što nije u njegovom rezonu, i njegovoj nekakvoj kratkoj pameti. A taj Ebu Hanifa, radijallahu talanhu, naš poznati imam u Fikhu, on je kada mu je ponuđeno mjesto vrlo kad je najvećeg fakija, pravnika i kad u islamskoj državi, on je to šutno kao što bi vi šutnuli pljuvač koji rekao nipošto. I on da ga je vidjeli ste...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 A naši bi dozvolili da ga prebije, da mu kosti slomi i samo da svjerni na neku stolicu. E tu je razgađen djebu Hanife i ovi Hanifovića danas, nas koji živimo za njega. A svi se zaklanjamo za njega ko biva, mi radimo po njegovom Mezebu. Onaj ko radi po njegovom ezebu, on neće privatiti dunjaličke položaje bez toga da ga narod sam negu ne zabere. Kod nas vidite to.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 i džaba ti moraš sad ano, Kurdić je rekao toito. i to. Kurdić je rekao i Kurdić je govorio i komunizma i Kurdić je govoriti jedine mu mogu osjeći jezik i mogu ga ubiti drugo ništa ne mogu rati jer istina mora da bude na vidjelu mi možemo nešto primijeniti nekad a ne možemo nešto ali istinu moramo reći ne može se rati kao onaj moderniš koji je u tešnju bio ispitivan od strane naših mladića da li treba žena da bude pokrivena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 Jakeni medrese. Pored takvi treba zatvariti takvu medresu, jer to fitness sije kod nas, u našemu narodu, našoj vjeri. I vi znate onaj ko ostavi jedan namaz, da je ruši vjeru, kaže Alay Salam. Ruši vjeru. I ti pustiš njega, on to tako radi. Pustiš njega, on igra ša, dok prođe jedan namaski vakat. I ti kadaš, dobro, nije to problem. Problem je, braće, sve to. E to je ono što Kurani, Hadis poslalniku kaže da je dženet prekriven sa tim problemima. Te probleme treba otklanjati. Te probleme neko mora otklanjati. Neko mora reći. Jer prva generacija muslimana vidjeli ste probleme je iznosila i pokušavala i riješiti. Šak u islamskoj državi vidjeli ste i žena. Žena ustane i kaže Omeru. Omere nije tako. Omere nije tako. Kod nas nešto mi ješ nikome reći sa dokazom. Sa Ajetom i sa Hadisom.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 I e, to je ono vrijeme znate kad se istina pretvaru u neistinu, neistina u istinu. I sad ti više ne znaš šta je jaje mućak a šta je ono pravo jaje. Ne znaš šta je golubje a šta je ono chavče što se poteri pod golubje. Ti više nisi u stavanju da pojasniš niti da znaš. I sad je normalan svijet onaj koji se razgolitio. Vidjeli ste, dole u Turskoj ona ne može žena pokrivena da uđe u parlament, kaže ne propisno obučena. Ne propisno obučena. A propisno obučena one unićima. Kola je te tu haf naroda.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 Ta krpa bi morala odmah otići u prašinu, djevoje je mjesto. Da su muslimani na svojom mjestu. Zar se moglo desiti u čitluku ili na nekom drugom mjestu, da dođe neka djevojka sa krstom na vratu, pa da neka od nastavnice ili profesorica rekne nemoj nam prepadat narod tim krstom. Šta bi joj se... Tako više slijedi svoju tradiciju i čuva svoju tradiciju, da li mi ili kršćani, pogledajte...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 i jednostavno prolazimo pored toga i ne smjemo rići reći zato što ćemo biti napadnuti zato što ćemo biti nazvani vehabijama, fundamentalistima, kleronacionalistima, ovaklima, naklima, samo što nekome treba da napriljepi etiketu i da mi čitav život onda tresemo sa sebe tu prašinu od etiketa, a da oni dalje nastavljaju da rade svoj šejtanski život koji su i započeli. Šejtan tako radi, zbog čega da nas zavara, da nas odvede od pravog puta.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 Ako od nas kada bi čovjeka čovokom zveknuo, on bi te šamerom opucao zato što misli da je to za njega zlo. Na jok udari ga slobodno čovokom da mu ukadeš na to da to nije u redu. Ali kada bi čovjeku samo ga dirnuo, on bi čita vrat izazvao protiv tebe zato što ne shvata da je to za njega blagodat. Kada ga ti upozoriš, kažeš i rekneš kao što je Omer radjela u talanu, čiji bi neko nešto prenio da li se rekao, ako to ne doneseš argumentom, moj će šib.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 što ne valja, što nije u sladu sa Allahom i propisima i da Allah omili te durnosti, ljepotu u tim durnostima, a da ostavimo ono što ne valja i da prihvatimo to što je Allah dao. Kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u hadisku ga bilježi Ebu Hureyre, radijallahu ta'l'anu. Evvalu zumratin talil žulđennete suveruhum ala surati il kameri lejletil bedri la jabsukune fiha wala jemte hitune wala يتقوتون فيها هانيتهم وامشاتهم من الذهب والفدة ومجامرهم من الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لاختلاف بينه ولا تباغد قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية هنا هديث الله وفصلانك صلى الله عليه وسلم كارجة برواس كوبنا اليودي koji će ući u džennet i koji će izgledati kao puni mjesec u noći bedra. Mjesec, u, dakle, u noći kada je pun, koji neće imati niti pljuvati, koji neće imati osjeknuća u džennetu, koji neće obavljati fiziološku potrebu, čiji će posude, njihovi češljevi biti od zlata i srebra, čiji će saksije biti od ale ovog drveta i čiji će znoj biti misk. Njihova fiziološka potreba Iako će jesti, kaže poslanik A.S. u jednom hadisu, imaće potrebu za jelom i pićem stotinu puta većim nego na ovom svijetu. Ali nema fiziološke potrebe. Fiziološka potreba izlazi preko znoja, a taj znoj će biti kao miris miska. Sad će džennet da se ovaj uzmiriše od našega znoja. Tamo nema smrada, nema jada, kao što imamo na ovome svijetu. Na ovom svijetu ima svašta, ali u džennetu nema.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 O radi se o hurijama i ženama koje će biti formirane i stvorene za ljude na onome svijetu. Lahti lafe bejne huvala te I neće biti razilaženja tamo. Ti vakav ja nakav, ti bolji ja gori. Nema u dnetu toga i nema te da Nema mržnje jedni stran drugi. Nema toga u srcima. To će sve biti skorenjeno, očišćeno, sređeno, dotjerano, fino, izribano. Sve će to biti očišćeno. Nema tamo korpi za smeće.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 I oni će Allaha slaviti i ujutru i na večer. Dakle, bit tamo zikra Allaha, subhanahu wa ta'ala. U drugojme hadisu, ne znamo nećem otprilike, možda ga počitati večeras, se spominje da će umjesto naših udisaja, izdisaja, na, u džennetu neće biti te vrste udisaja, izdisaja, ono, kada dišemo, udišemo, izdišemo, nego će umjesto toga biti Allahu Ekber i subhanallah.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 Pa kaže neće na ne ući, nego sve vi koji zaslužite džennet ući ćete u lijepom liku, mladom liku i obliku. Svema tome nema staranja i odjeća se neće, kaže, habati, neće se derati. Kako vučiš od dijelo džennetsko, stano će da bude svečano lijepo. Nema onda tamo puno rada, nema priljavštine, neboj se, nema kanala, nema kopanja, nema toga u džennetu. U džennetu je uživanje.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 To je večdenski život i to su večdenske bašte koje mi malo pomalo ubrizgavamo baš kao preko injekcija u naš organizam i kako čistimo svoje tijelo od svi ti gafleta, od svi lo povluka, od svi nifaka alice mjerstva od e, beskišmenjaštva. I mnogi sada vidite mnogi po našim kancelarijama su ovaj svoje kičme objese prvo kad ulaze u neku zgradu tamo instituciju, objese je na zid i onda ulaze beskišme. Zato vidite ljudi kako se uvijaju. Vidite, uvija se baš zmija. Kao da kičme nema nikako. Mi molimo Allah imamo kičmu. Da imamo kičmu i da dostojno prezentiramo vjeru. Njego dođemo da prezentiramo vjeru nakva kakva jeste. A ne nekakva kakva se nema čini. Pa zato imamo posebno tešanski islam, travnički islam, trebinski islam, ostarski islam i nema kakvi su islama, nemamo. A jedan je islam koji je prezentiran u Allahovoj kizi, Kur'anu i u sunnetu Allahovoj poslanika, a.s.a.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 under your hands we carry it in the heart we